Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Mikael Olsson. Man behöver inte gå långt för att upptäcka världen. Här i huset, i radiohuset, finns allting. Vi ska spegla hela Sverige, sägs det. Och det gör vi, fast på flera, ibland helt oväntade sätt. Som det här med avstånden människor emellan. I radiohuset växer de avstånden, eller skillnaderna. Mellan våningen vi sitter på och våningen högst upp, sjuan, där ledningen sitter. Och därifrån ner till källaren där de som städar Sveriges Radio har sina, sina pausrum. Ja, där har steget nu blivit enormt. Eh, ekonomiskt alltså. För för 30 år sedan, runt 1980, tjänade högsta ledningen knappt tre gånger mer än oss journalister. Och vi tjänade då dubbelt så mycket som städarna i källaren. Idag tjänar högsta ledningen på högsta våningen fem till sex gånger så mycket som journalisterna på våningarna under. Mellan 150 000 till över 170 000 kronor per månad ligger topplönerna på. Och det är nio gånger mer per månad än städarna i källaren. Så på något sätt speglar ju Radiohuset Sverige. Även om skillnaderna ökar ännu mer där. Toppchefer i Svenskt Näringsliv idag tjänar mellan 30 upp till över 100 gånger mer än våra städare. Ja, de med pausrummet i källaren alltså. Som om de haft turen att få barn- men oturen att bli ensamma föräldrar- faktiskt kan snart kalla sig fattiga. I alla fall relativt. Och vi på våningarna ovanför och de högst upp- ja, vi vet inte ens om det. Att det är så de har det i källan. Att man kan jobba och ändå leva på gränsen till fattigdom. Så ser det ut på radion som i Sverige och EU. Välkomna till konflikt. Om ett rikare Europa där samtidigt fler ses som fattiga. Reportage från Tower Hamlets i London och Nacka i Stockholm- där frivilliga organisationer slår larm. Allt fler behöver bidrag till barnen. Så när EUs kampanjor mot fattigdom snart är slut- samtal med anti anti-fattigdomsaktivisten och framtidsforskaren om ett EU-bygge- som kan fastna i fattighusens förtroendekris. Om farorna med att fortsatt försumma Europas fattiga. Svensk ekonomi är ångande het, står det i dagens morgontidningar. En affärsbank spår rekordtillväxt i år. I Landskrona för två veckor sedan när vi gjorde program om integrationsdebatten, då, då var det mer kylslaget, inte så ångande het. Folk har inga pengar här längre, sa pizzeriaägaren. Många är fattiga. Så bakom integrationspratet fanns istället en tilltagande desintegration där människor i Sverige oberoende av ursprung lever under allt mer olika sociala och ekonomiska villkor. Monica, en lyssnare hon skrev till programmet. "Hej, hörde på konflikt i morse. Det som händer i Sverige är inget isolerat problem. Liknande motsättningar och kulturkrockar finns i England. Det vore bra om konflikt kunde informera oss lyssnare om det." Så tog detta dagens konfliktform. och under arbetet slog det oss, visst ja, det här är ju året som EU-länderna utsett till fattigdomsår eller europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utstängning som det officiellt heter och symptomatiskt var kanske att vi nästan glömde bort det. För fattigdomsåret har inte gjort några större avtryck i svensk offentlighet. Utom en och annan nyhet som nu i veckan när frivilligorganisationen Majblomman i media vittnade om de allt fler som inte klarar kostnaderna till jul. Och nu är EUs kampanjor mot fattigdomen snart slut. Vi återkommer till det senare i programmet. Men har då fattigdomen ökat? Ja, svaret på det är en politiskt kontroversiell fråga. Inte minst i Sverige där den sittande alliansregeringen förordar ett absolut mått på fattigdom. Vilket, om det används, gör att fattigdom, fattigdomen faktiskt ser utan minskat. Men de rödgröna och EU som helhet har fram till i år använt ett relativt mått. Som om det används visar att fattigdomen i Sverige och Europa ökat kraftigt. I vilket fall som helst. Ett sakförhållande är obestridligt. Skillnaden mellan inkomstgrupper har blivit större, mycket större i Sverige och Europa som helhet. Och för dem längst ner på inkomstskalan har livet inte blivit lättare, vare sig man kallar det fattigdom eller ej. Vi besökte både stadsdelar i London och utanför Stockholm. Först till ett hem i Orminge, dit vår praktikant Anneli Enquist fick komma. Mama, vad ska jag göra? Ja, men börja. Maritza håller på att julpynta hemma tillsammans med sin yngsta dotter och sin son när jag kommer på besök. På soffbordet i vardagsrummet står tomtar och lucior på rad. Och på golvet ligger julgranen fortfarande i sin plastpåse och väntar på att bli framplockat och dekorerad. Mm. Vad fint, som en scen nästan. Om jag tittar på den här beräggningen, det är, ska inte fyra jul faktiskt. Vi har inte fyra gjort ordentligt för jättelänge. Men 500 kronor, jag måste köpa byxor, skor och vinterjacka om vi baserar på socialtjänsten Norr. Och det går inte alls att köpa hela vinterkläder för 500 kronor till exempel. Det är den lilla hör, hör från förra året som det är. Men det är in, in, de andra två går förfårande med sommarskor. Jag känner mig en dålig mamma på det sättet. Jag kunde inte ge som de behöver faktiskt. Maritza bjuder på kaffe och berättar om hur hon hamnade här i den här lägenheten i Nacka- med sina tre barn och med skulder upp över öronen. Det var för åtta år sedan som hon blev tvungen att flytta från sitt hemland i där hade hon jobbat på bank och utbildat sig till agronom på universitetet. Men i Sverige var det svårare än hon hade trott- att få tag på ett jobb och en riktig bostad. Så småningom fick Maritza ett andrahandskontrakt på en lägenhet- där hon kunde bo med sina barn. Lägenheten kostade 10 000 kronor varje månad. Så det, där började min, min dröm faktiskt. Så jag tvingade mig att låna pengar från banken- Bekanter, kompisar och överallt. Och det är varje månad samma sak. Låna upp pengar hit och betala dit och hit och dit hela tiden, varje gång. Maritza hamnade i en ond cirkel av lån och avbetalningar. Som det är svårt att komma ur om man inte har ett fast jobb och en riktig lön. Så jag tror verkligen att jobb kommer att förändras. mitt liv och mina barns liv faktiskt. Och det är... Det är väldigt tuff tiden just nu för att kunna få ett jobb för alla. Det är en av min dröm faktiskt. Jag ska kunna sätta mig mina tre barn här och ett eller jag vet inte, kättgritta eller någon. Pengarna som Maritza får från socialtjänsten räcker inte. Utan hon måste vända sig till kyrkan för att klara av det allra mest grundläggande. Och så, så ser det ut idag. Det är tuffare. Pernilla Landin jobbar som diakon på råd- och stödcentret Källan i Fisksätra utanför Stockholm. Fattigdomen har ökat. Jag har jobbat som diakon i Svenska kyrkan i 15 år. Och jag tycker att på sista tiden, sista åren, så tycker jag att den verkligen har slagit till med kraft. Det är fler människor som har det svårare. Och, och vad jag... Märker som nytt, det är just den här uppgivenheten gentemot sociala myndigheter. Alltså folk säger att Nej, det är ingen idé, jag har ingen kontakt med socialtjänsten. De har inte tid, jag får ändå ingen hjälp där. De, de kan ingenting göra för mig så att jag orkar inte ringa orkar inte berätta min historia en gång till. Så jag låter det hellre vara. Pernilla berättar att det kommer människor som inte har råd att hämta ut sina mediciner. Eller att ta bussen in till stan. I många kommuner brukar månadskort ingå i försörjningsstödet. Men i Nacka, där Fisksätra ligger, tycker man inte att det är tillräckligt nödvändigt. Jag vet ju personer som går ifrån, härifrån Fisksätra och in till centrala Nacka för att komma till eh, Arbetsförmedling och Försäkringskassa och sådär. Och det är en bra bit att promenera. Och nu när det är kallt också. Det gör att man blir enormt isolerad. Jag är precis suttit och prata med en, en kvinna här på... på på nu –som berättade att hon har inte varit utanför Fissätras gränser på, på, ja, på, på mer än ett år. Och så är det maten. Att det kommer människor till stödcentret som inte har råd att köpa mat. Vi hade kontakt med en kvinna här i som eh, Hon hade det så svårt med pengar. Hon hade inte råd att handla mat till sina barn. Men det hade hon löst det med att hon gick till mataffären vid stängning– och då kasserade de mat som hade gått ut som var för gammal. Och då hämtade hon hem det och lagade mat på det. Vilket resulterade i att ett av hennes barn blev jättesjuk. Så ska det inte få vara i Sverige 2010. Att det inte finns mat för våra barnens. Och när långa loven kommer, sommarloven till exempel, när skolorna stänger. Som är den möjlighet där många barn faktiskt får äta sig, eh, mätta och få nyttig mat. Det är katastrof för många familjer och många barn. Fiesta, fiesta, la vida, es fiesta. Det är stört, mamma. Och por qué? Jag med nog att kunna sätta oss och äta ordentligt tre gånger en dag. Och de kan, vet inte, har en macka eller äta en frukt- eller lördaggodis till exempel. Maritza i Nacka utanför Stockholm sist i Anneli Enqvists reportage- med oss för kommentar idag här i studion är Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet och chef för Institutet för framtidsstudier där han och på andra håll också bedriver mycket forskning kring välfärdspolitik, fattigdom och ojämlikhet. Joakim Palme, vad tänker du om det du hörde från Nacke här? Ja, det illustrerar ju det som jag tycker... Vi har sett för 90-talet, präglades ju av en djup ekonomisk kris med åtföljande arbetslöshet. och Just den här typen av grupper i samhället som har ett stor försörjningsbörda tappar också fotfästet på arbetsmarknaden. det mm. Dessutom i kombination med att vi har haft då trygghetssystem som inte följt den användarnas standardutvecklingen utan prisutvecklingen gör ju att, att gapet upp till Medelsvenson- blir större för de här grupperna idag- än vad de varit tidigare. Samtidigt kan man ju säga att- eh, det försörjningsstöd som vi har- är ju egentligen i sig tillräckligt- för att man skulle kunna bo, äta och klä sig. Men just den här kombinationen av- eh, skuldsättning och dåliga krediter- som vi uppenbarligen den här eh, familjen- eh, har kämpa med- gör ju att-, att eh, den här situationen ändå blir mycket mer utsatt än det som man kan då hantera inom ramen för, för det här försörjningsstödet. Mm. Med oss är också Sonja Wallbom ordförande för den svenska delen av ett europeiskt nätverk av organisationer mot fattigdom European Anti-Poverty Network. Sonja Wallbom, kan du berätta kort kort först bara vilka som ingår och vad det här nätverket syftar till? Ja, nätverket finns i alla medlemsländer och vi organiserar organisationer som, frivilligorganisationer som arbetar med sociala frågor som olika sätt. Som delkonin i fisket till exempel som så, vi hörde. Ja, precis. Mm. Vi, vilka reflektioner gör du? Är det vi har här i Nacka exempel på vad du skulle kalla fattigdom i Sverige? Ja, det tycker jag. Och det är också ett exempel på varför det är så viktigt att prata om relativ fattigdom som du pratade om inledningsvis- Därför att man måste relatera det till den eh, tid, den värld, det land man lever i. Om man har en hyra på 10 000 i Sverige eh, så går det inte att leva på en dollar om dagen. Som är den absoluta fattigdomsgränsen i många andra länder. Men i Europa kan vi inte riktigt göra så. Därför att villkoren ser så olika ut i olika länder. Man kan inte bo under en busk i Sverige utan då fryser man ihjäl. Det som slår mig mest tycker jag med det här inslaget det är att den här kvinnan beskriver sig som dålig mamma. Hon säger att hon är en dålig mamma. Det tror inte jag att hon är men hon har väldigt små förutsättningar egentligen att klara den börda hon har. Därför att man kan inte leva på försörjningsstöd annat än korttids. Alltså Joakim säger att man kan överleva på det och det kan man korttids. Men alltså när förrådet har pasta i slut och när riset inte finns längre och man måste köpa nytt, och ungarna kraschar ända på ett braler som man har. Då går det inte. Vi, vi återkommer till det också i ett europeiskt perspektiv nu eh, och till den här diskussionen. För förhållandena här i Sverige och alliansregeringens politik har följts noga av framförallt den nya konservativa regeringen i Storbritannien. Premierminister David Cameron uttryckte stor beundran för statsminister Reinfeldt när han nyligen besökte London och kanske fick Cameron tips inför den långa, hårda vinter av besparingar som nu följer på en allt för skuldbelagd statsbudget i Storbritannien. Och Offentliga anställda ska sparkas, löner och bidrag sänkas och studieavgifter höjas. Konfliktslotten Colin åkte till stadsdelen Tower Hamlets som rymmer Londons både rikaste och fattigaste invånare. I det underjordiska köpcentret i Canary Wharf små springer alla fram längs de gråa stengolven. Affärerna med dyra märkeskläder, delikatessbutikerna och guldsmederna gapar tomma. Ingen verkar ha tid att shoppa. Alla här är klädda likadant. Svarta rockar, blänkande skor, portföljer och halsdukar löst hängande om halsen. Ovanför köpcentret reser sig höga skysgrapor genom snö och vädret. I Canary Wharf har alla storbankerna sina kontor. Här kan man se alla skyddskraparna. Bank of America, HSBC, City Bank. Det här Jag tar spårvagnen två stationer norrut i Tower Hamlets- till en helt annan värld. Här verkar ingen ha bråttom. 23-åriga Jane är på väg till frisören med släpiga steg. Jag frågar henne vad hon tänker på när hon ser skyddskraparna på avstånd. Jag looking på dem at, at nej. De är vackra att se på på kvällen, säger Jane. Men jag blir rädd ibland när jag tänker på terrorattentat och så. Vi plaskar genom snöslasket förbi nedklottrade väggar och övergivna tomter fulla av skräp. Jag frågade Jane om hon inte tycker att det är konstigt att allt välstånd finns koncentrerat där borta precis på andra sidan Thamesen. "Nej", svarar hon. "Det motiverar mig till att skaffa ett bättre liv. It makes me more motivated to make my life better um, to have a positive future. It motivates me because I've always wanted to work in Canary Wharf because it seems like a nice place to work." Väl framme på hårsalongen ska Jane klippa lugg och kanske topparna. Det kostar 25 pund, runt 270 kronor. How much would it cost to have a Jane är sekreterare och tjänar 600 pund i månaden. Varav 400 motsvarande 4400 kronor går direkt i hyran av hennes enrummare i Tower Hamlets. Förut fick hon bostadsbidrag, men nu har det dragits in och det blir allt svårare att klara ekonomin säger hon. Jag frågar henne om hon tycker att London är en ojämlik stad. So would you say that London is an unequal city? Um, yeah. I suppose so. Jag är I'm quite I'm, like, I'm oblivious to a lot of things in it because I try and just focus on myself and my family. I don't really I don't watch the news or nothing like that. So, ja, det är den väl, säger Jane. Men jag kollar så sällan på nyheterna så jag vet inte riktigt. På hårfrisörskan så rådde jag I want to be a billionaire. Och jag funderar över hur fattigdomen egentligen ser ut i Storbritannien idag. Tony Blair lovade på sin tid att lyfta en miljon barn ur fattigdom och många fick det bättre. Men den ekonomiska krisen har dragit ner många familjer under ytan igen. Och nu ska den nya regeringen spara in på alla statliga bidrag och höja studieavgifter för att försöka krympa den svällande statsbudgeten. Vad gör du idag? Jag har stått We this Great. Utanför ett nedgång ett bostadshus några kvarter därifrån står Terry och Bob och Sandar på den hala trottoaren. De är oroliga för nedskärningarna men säger att om vi nu valt den här regeringen så får vi väl härda ut. Det är ett regering vi har påverk. Så vi måste uppfattas konsekvenser. you Finns du att du har pengar för att spela på saker som du behöver? Inte Ja. Jag försöker bara överleva säger Terry. Han pekar på skyskraporna på andra sidan floden och säger att det är enkelt. Vi är fattiga, de är rika. man it over there. This is the poor area. That's the money area. This is the poor area. Really Han och Bob rullar in sandvagnarna i ett källarrum och värmer te på en kokplatta. Det är för kallt för att vara ute någon längre stund säger Terry. And it's cold. You come in someone, Tegelhuset bakom oss var nog gult förr, men idag grått och nedgånget. Trasiga persienner hänger för många av fönstren och i loftgångarna luktar det kiss och lite myggel. Jag träffar Linda som är på väg hem med en matkasse. Efter lite övertalning får jag följa med henne in i köket där hon öppnar en burk tomatsoppa till sin dotterson. I den lilla lägenheten bor förutom Linda också hennes systerdotter, mamma och sjukskrivna bror som har epilepsi. Familjen kom till Storbritannien från Colombia för 25 år sedan och är idag brittiska medborgare. När vi först kom hit så trodde jag att vårt liv skulle bli bättre, bara jag jobbade hårt nog, säger Linda. Men idag har jag gett upp. Jag har slutat vara avundsjuk på alla rika människor i London. Min hopp var där. No, I work hard, I work hard, I work hard. We work hard, we're gonna make, up. we're gonna get the house. We work hard, and I give up now. Now it doesn't bother me. Whatever, I got a lot to enjoy. Good for you. Enjoy. That's you. That was your portion. Have it. My one is different. Let me see what I can do. Linda säger att det värsta med fattigdomen är skammen. Just nu läser hon en kvällskurs i alternativmedicin på universitetet. men vågar inte berätta för studiekamraterna att hon ibland tvingas gå dit eftersom hon inte har pengar till bussbiljetten. Sometimes you feel embarrassed to tell them that how difficult it is for you or you are in this situation. Or I feel embarrassed if they tell me, come on, go, we have a drink or we go for a dinner. I'm not gonna tell them. Well, I, I don't have any money actually. I was walking here to university because I didn't have my bus pass, which sometimes I have to do it because it's so embarrassing. Anyway, you know, even if it's not your fault or whatever, but um I Linda berättar att hennes släktingar har kommit med bröd om mjölk den här veckan eftersom det är i slutet av månaden och räkningarna hopar sig. Jag kan aldrig planera succaron. Det handlar bara om att överleva från dag till dag this is that way no I, I can't plan jag can't save anything I'm not having my saving and I can't rely on the no I rely on the peach the adorable friends that we face until now I cannot um put my trust in anything else Linda's femorja dotterson leker med apelsinskal som ligger utspridda framför oss slår dem mot bordskivan han vill inte äta tomatsoppans smörställe fram. Jesu liten kvinna. Jesu liten kvinna. Linda säger att hon skulle vilja laga annan mat, fräscharare, nyttigare. Listan på saker hon suktar efter i mataffären är lång. Plenty fruit, plenty fish, natural yoghurt, all the healthy food I love it, you know, all fresh, organic, you know, all this kind of fresh, fresh food. Färska frukter, grönsaker, fisk. Jag älskar nyttig mat säger Linda. Men den här veckan är det omöjligt. Vi får nöja oss med det vi har råd med. Vi äter så mycket kyckling att jag snart får fjädrar. This week is really bad so we have to do it like this. Only chicken wings and that feta that I told my mother I'm gonna have feathers now because of so much chicken. Yes, Isabella Mendes is no I don't want mean? any Okay, I'm not going to eat It's not really And this kind of life is not really what you like it's what you can afford okay. På huvudgatan Mile End en bit norrut i Tower Hamlets osar det av friterad kyckling. Snabbmatsrestaurangerna ligger tätt vägg i vägg. Det är fullt av folk i eftermiddagsrusningen. En bit bort ligger sjukkliniken Bromley by Bow som drivs med statliga medel. En av läkarna där, dr Sam Everington, visar in i sitt mottagningsrum och räknar upp vilka sjukdomar han ser en vanlig dag på jobbet. Well, we have the highest rate of heart disease in the country, uh, virtually double the national average rate of diabetes. About half of our children are malnourished, and by that I mean that when you do blood tests on them, they're deficient or low in vitamin D and iron and probably about a third of Undernäring, tuberkulos, vitaminbrist, diabetes, 5 med tänderna fulla av hål. Dr. Sam Everington jämför hälsotillståndet och sina patienter med det hos människor i tredje världen. Det är inte direkt relaterat till hur mycket pengar de har säger han men det har definitivt med fattigdom att göra. The sort of health problems I see is the sort of health problems you do expect in a developing country. How does that make you feel as a doctor? Uh it's tragic. Uh you know, how can that be in a modern western country that was still dealing with illnesses that actually for the vast majority of people in this country have been eradicated. Uh, you know, it's almost like worse than it was after the second World War. That's the irony. And it's not related Invånarna i tower hamlets är mycket sjukare än resten av londonborna. De lever inte lika länge, har större andel hjärtsjukdomar och viktproblem. Vissa hävdar att det bara handlar om deras val av livsstil, men det är inte så enkelt säger Dr. Sam. Jag kommer aldrig glömma när jag såg en av mina patienter i livsmedelsaffären med en vagn fullastad med sötsaker och chips. Jag kommer aldrig glömma när jag såg en av mina patienter med en trolley full av food som var crisps, sugary fruit drinks, sausages. Och det wasn't inte en single vegetable i shoppingtrollen. Så so det är lite om about men det är very mycket relaterat till people's poverty too. Dr. Sam berättar att många av hans kollegor i västra London har svårt att fatta hur akut situationen faktiskt är i Tower Hamlets. De har en så konstig bild av fattigdom tror att det bara handlar om svältande barn i Afrika, säger han. I själva verket bor vissa av mina fattigaste patienter i helt nybyggda hus. You know, I'm very Uh, they're, they're quite astonished about what goes on in this area. So actually, there's a whole issue of t living in two different worlds. People associate poverty with what they see in, on their televisions in the third world, and so they don't recognise it because it's not on the street. Actually, sometimes some of the most poorest of my patients are in a nice new house. So how would you recognise it? How would you see it? Varje måndagskväll samlas ett något udda gäng i en gammal teaterlokal nära tågstationen vid King's Cross. Det är några hemlösa och många sjukskrivna och långtidsarbetslösa som sjunger i kören som heter The Choir with No Name. Just nu tränar de julsånger till en rad framträdanden i julhelgen. Kören startades av socialarbetaren Marie Benton som ville, som hon säger, ge Londons fattiga mer än ett mål mat. När sångerna känns någorlunda väl inrepade går alla en trappa ner för att äta middag. Vid ett av borden sitter Joe framför en tallrik med tacos. Han har varit arbetslös i två år nu. Well, I got trauma in my eye and I tore the, the my retina in the back of my eye. So I was blind from the left eye, so I couldn't really see, so I had to get an operation. So now I can work as a waiter. I see to... Jag skadade näthinnan och blev nästan blind på ena ögat. Så jag var tvungen att sluta som servitör, säger Joe. Jag har svårt att möta hans blick. Det ena ögat göms bakom ett centimeter tjockt glas och det andra skelar han på. Jag frågar om man inte kan jobba med något annat. To be honest, people say, just get a job, but the är att vi i en kompetitiv. Det är inte så lätt att bara skaffa ett jobb. Det finns alltid folk som är smartare, ser bättre ut, är friskare. Och de får jobben, säger Joe. När jag frågar honom hur fattigdomen påverkar hans vardag- tänker han efter länge. Och sen säger han att det helt enkelt påverkar hela hans liv- If you don't have much money, you can really go many places. And it's um, like even with friends, to keep up with friends and to go out with friends, you need money. It's just the way society is. When you've got no money to go anywhere and you've, got, you've only got money to stay indoors, you've got nothing to say to your friends. Apart from saying, oh, I saw this TV thing, I saw this thing on telly. It's all you talk about because everything you've done you saw on telly. För att ha vänner så måste man ha pengar för att kunna göra saker. Och så måste man ju ha något att prata mer om. Men om man inte har några pengar så sitter man ju bara inomhus. Så allt man har att berätta är saker man har sett på tv, säger Joe. Jag skäms när att träffa människor som har gjort en massa i livet, åstadkommit saker. Det är nog svårt för dig att förstå, säger han. Och tittar upp på mig bakom de tjocka glasögonen. Det är svårt för mig att men när du är Events that there's people who've done this and done that and achieved this and achieved that, and then you feel like you you haven't. So it feels it feels shameful. Yes, it feels. Oh, it feels when you go somewhere and you know you haven't got enough clothes to dress appropriately or stuff like that. But even the rich feel embarrassed about the poor. So it's it's a. Yeah, embarrassment is a big thing, it? Yeah. Alla jag träffar i London tycker att fattigdomen är skamlig. Den är något de vill dölja för hemmets fyra väggar. Något som inte ska få pysa ut i dörrspringarna. Rädslan för att bli skuldbelagd är ständigt närvarande. Rädslan för att någon ska rusa in och lägga ansvaret där i den nedsuttna fåtöljen framför tvn och visst kan allting avfärdas visst gror en misstank i mig själv om att Joe kanske bara är lat att Linda ju trots allt har svårigheter med engelskan och Jane borde hon verkligen kosta på sig att klippa håret för 25 pund men kanske grundar det sig i den egna skulden kanske är det som Joe påpekar att de rika känner ju också skam särskilt här i en av världens rikaste städer O skärven mellan olyckliga omständigheter och rejäl orättvisa kan verka tunn, men är den det? Jag frågade Joe hur hans liv såg ut innan han fick problem med synen. And how was your life before that eye problem of yours? I've always been poor. <laughs> I was born poor. My dad, my father died when I was 5 years old. And my mother had two children and we all had to jag är I'm född living. fattig, sa Joe, som Lotten Colin träffade i London under repetitionerna med en kör för långtidsarbetslösa, hemlösa och sjukskrivna som man sjunger i. Med en ensamstående mamma och sju syskon fick vi be grannar om mat. Det har varit en kamp hela livet, sa Joe. Ni lyssnar till PET och konflikt som alltså idag handlar om fattigdom i Europa och Sverige. Med oss idag är Sonja Valbom, ordförande för European Anti-Poverty Network Sverige och Joakim Palme, chef för Institutet för framtidsstudier där han och på andra håll bedriver mycket forskning kring välfärdspolitik, fattigdom och ojämlikhet. Ja, Sonja Valbom, vad säger du om vittnesmålen i Tower Hamlets? Alltså det som går igen i... i alla de här personernas beskrivningar, det är ju skammen. Att man skäms är förfärligt. Att man har tagit på sig hela ansvaret för att man inte producerar tillräckligt och inte tjänar tillräckligt mycket pengar. Och, har inte eh, alltid varit så? Jo, det tror jag nog. Men alltså, fattigdom tål man bättre om den delas av alla på något sätt. Alltså att, att leva nära... Eh, och det, så är det ju också, tycker jag, i den här skildringen från fisksätra. Alltså att leva nära de som har... Eh, tror jag förstärker utanförskapet. Alltså vetskapen om att man inte kan delta. För det tycker jag att de återkommer till. Att, att vad jag än gör så kan jag inte delta. Livet händer på tv, det händer inte mig. Um, jag tittar inte, jag lyssnar inte på nyheter- så jag vet inget om fattigdomen, var en av kvinnorna som sa. Och det är ganska drabbande tycker jag. Mm. Uh, och det här att också de rika skäms för de fattiga- och vetskapen om att man inte duger va? för den här mannen som då inte ser han, han säger att eh, alltså han är ju väldigt realistisk han tillhör inte A, arbetslaget så att säga, han kommer inte in och det där tycker jag att det har vi också i Sverige alltså där man säger att folk är lata och ovilliga till arbete när det i själva verket är så att arbetsmarknaden är gjord för en sorts elitmänniskor som inte har några blésyrer utan som är välutbildade, högpresterande och det är ju inte alla. Mm. Joakim Palme, så sent som för två veckor sedan höll du föredrag på EU-kommissionen i Bryssel under rubriken Nya och växande ojämlikheter, en utmaning för den sociala, ekonomiska och demokratiska utvecklingen av EU. Ehm, har, hade det föredraget bäring på invånarna i Tower Hamlets och hur då i så fall? Ja, det tycker jag min utgångspunkt för det här föredraget var ju ändå att det finns stora variationer mellan länder när det gäller fattigdom och ojämlikhet och så när vi ser över utvecklingen över tid. Eh, men jag, jag skulle nog säga att eh, hur från mig där var nog inte att, så att säga, mer bröd åt folket att man bara ska att säga, ge pengar till eh, de som eh, är drabbade av, av fattigdom på grund av att de är fattiga utan att tänka lite bredare- och tänka i socialförsäkringstermer. Det här ena fallet- var då en man som hade drabbats av en ögonskada. Och det hade man kunnat lösa- om han hade varit välförsäkrad. Han hade i alla fall haft inkomsten tryggad. På samma sätt- så är det också så att- de länder som varit mest tramvålsika- när det gäller att bekämpa barnfattigdomen- de har ju varit- väldigt fokuserade på att- stödja det kvinnliga affärsarbetet. Så de länder som- och som lyckats med det har ju också varit mest framgångsrika. Mm, det. Så kvinnor på arbetsmarknaden, många kvinnor på arbetsmarknaden är en garanti mot fattigdom? Ja, det är ingen garanti, men, men det är i alla fall ett bättre medel än, än att bara rikta eh, vissa eh, särskilt utformade bidrag till, till fattiga barnfamiljer. Och eh, man kan väl också säga att eh, det ligger en stor utmaning i det här att, att eh, få arbetsmarknaden fungera. Eh, både att få ner arbetslöshetsnivåer, men också att få in då. Grupper som har särskilda problem med att, att komma in. Och då handlar det både om, om utbildning och kanske rehabilitering i, i sjukvården. Men Joakim Palme, har någonting hänt med den här typen av generella välfärdslösningar som du talar om? Alltså generella välfärdssystem. Har det någonting hänt som gör att maskerna har blivit grövre i skyddsnäten? Är det större? Att det är fler som faller igenom? eller? Det ja, det kan man säga. Man kan säga att de har skruvat åt kranarna. Det är en generell trend i Europa. Mindre pengar i systemen? Mindre pengar i systemen och också mindre varaktighet att lättare att bli utförsäkrad. Men jag skulle ändå vilja peka på att det har skett förändringar på arbetsmarknaden som kanske är ännu mer dramatiska. Så att det som tidigare inte fanns i Europa, det vill säga working poor, sådana som arbetade fulltid och ännu var fattiga, det har ju då... I, I stora tal. Vi har i Tyskland där 4-5 miljoner är hilsarbetande men ändå inte har inkomster som, som lyfter dem över fattigdomsgränsen. Och det har vi också i, i, i Storbritannien, det har haft länge i Storbritannien. Vi hade det här exempel med, med sekreteraren som tjejerna 600, 600 pund. pund ja. Och det känner inte ens, där städerna i radiohuset har betydligt bättre än ja, har de. Och det tycker jag då är en, en, en, eller budskapet i den svenska verkligheten att eh, vi har ännu inte working poor på samma sätt. Eh, och ska vi vara framgångsrika i att bekämpa fattningen på lite sikt, eh, då handlar det om att vi verkligen ska vårda vår eh, framtida –arbetskraft, Utbildningsmässigt men också hälsomässigt. Mm. Sonja Walbum, kort. Ni bevakar ju i ett nätverk vad som faktiskt görs av regeringarna i EU när det gäller fattigdomsfrågor. Finns det engagemang och vilja att lösa frågorna om fattigdom och ojämlikhet bland Europas politiker som du uppfattar det? Det är svårt att veta faktiskt. Jag tror att det ligger något i vad Joe säger: Att också de rika skäms från fattiga, så något ska man väl göra. Men regeringarna är ju väldigt ovilliga att ha några styrdokument när det gäller fattigdomsbekämpningen- som man har när det gäller marknadsfrågor där man är väldigt så där bestämd och pekar med hela handen att det här får man och det här får man inte och raka gurkor ska vi ha och så. Men alltså man eh, vill inte ha några, några måluppfyllelser tydliga dokument som säger vad man ska göra. Mm. Utan regeringarna får lämna sina egna handlingsplaner och leva upp till dem bäst de vill. Men vi ska lyssna lite på det här och så ska vi återkomma till den här frågan om Europas politiker och vad de gör och inte gör. För en av aktiviteterna under EUs fattigdomsförbund år som ju strax är slut nu. Det ägde rum den 18 juni. Och den aktiviteten innebar att medborgare i 40 städer fick tillgång till ett privilegium som enligt arrangörerna förbehållits de rika. Nämligen opera. Gratis. Så här sa EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Queridos amigos, amantes de la opera, dear friends, it is my pleasure to be able to address you all to watch Georges Bizet opera Carmen simultaneously Within the framework of the 2010 European year for combating poverty and social exclusion Poverty is a serious concern in our European Union We are one of the richest regions in the world but still 84 million people are at risk of poverty Estamos todos juntos en la lucha contra la pobreza y la exclusión social 84 miljoner EU-medborgare som riskerar fattigdom- sa Barroso för att motivera fattigdomsåret vid evenemanget i somras- Undersökningar visar också att var tionde EU-medborgare- säger sig ha svårt att betala hushållsräkningarna. Målen som togs i Lissabon för tio år sedan- att halvera fattigdomen har långt ifrån uppnåtts. Antonia Carparelli är högst ansvarig för fattigdomsåret- vid EU-kommissionen och hon är nöjd med hur medlemsländerna- i år i alla fall enas kring ett nytt mål- att minska fattigdomen med en fjärdedel- 20 miljoner färre fattiga till år 2020. Liksom att de sociala frågorna är ett av de områden som EU nu ska prioritera i sin nya agenda till 2020. Konflikts Ira Malik ringde upp Carparelli i Bryssel. Antonia Carparelli. Hello, this is Ira Malik from the Swedish Radio. Yeah, uh, can I ask you two minutes? Det är Miss You seem very busy. Yes, I am. but bråda dagar för Antonia Carparelli. Fattigdomsåret lider mot sitt slut och även om hon är nöjd med hur socialfrågorna har tagit plats på EU-agendan så är fattigdomsutvecklingen i Europa oroväckande. Akut rent utav. It is extremely urgent. Vi uh, ser more and more people uh, losing också en employment benefits because most of these schemes are för a limited period. Going on uh, social assistance schemes. But these social assistance schemes are extremligt uh, vard and jag extremligt insufficient in several European countrars. Problemet är inte bara att arbetslösheten är ökat utan att så många blivit utförsäkrade- och istället hamnat hos socialen. Socialförsäkringssystemen i Europa fungerar väldigt olika- och ersättningen är många gånger otillräcklig. Dessutom, säger Antonia Carparelli- i krisens spår har en rad länder flaggat för kraftiga nedskärningar. Och då blir det den sociala sektorn som offras. Uh, a victim in several countries av determa restrictions. And there is a big risk att det transitorig situation of an uh, employment becomes a persistent exclusion från society and labor market. Risken med besparingar är att de bidrar till att permanenta en situation som egentligen är tillfällig. Det Antonia Carparelli hoppas på är att EU:s nya fattigdomsmål ska påverka de nationella regeringarna till att ta större hänsyn till social rättvisa när de gör sina besparingar. This target can help set the right priorities in this Jan Franke. Franken, Jan Wranken, professor vid universitetet i Antwerpen i Belgien är på väg till ett seminarium när jag får tag på honom. Han är lite småstressad. Han har just presenterat forskningsinstitutets årliga rapport om fattigdom i Belgien. Den har blivit lite av en tradition så här efter 19 år. Situationen i Belgien är den samma som i andra EU-länder säger Veranken- det är ensamstående föräldrar, ungdomar och invandrare som löper störst risk att hamna i fattigdom. Och arbetslösheten är den främsta fattigdomsfaktorn. Then once när arbetslösheten övergår till att bli långvarig sätts en nedåtgående spiral i rörelse som ofta leder till livslång fattigdom. Och eftersom ungdomar drabbats hårt av arbetslösheten så är det här en väldigt farlig utveckling, säger Jan Vranken. Men även om många har svårt att få vardagen att gå ihop, är det ändå inte lite överdrivet att prata om fattigdom i EUs rika länder, frågar jag. Vranken har hört invändningen förut. I um, would ask anybody in, in Europe to uh, try to, as a, as a single person, to live off that European poverty level uh, for, for, for even even a month or "Jag skulle vilja be alla i Europa att försöka leva på det som räknas som fattigdomsgränsen i deras land", säger han. En gräns som i Sverige går vid 9 535 kronor för att täcka alla kostnader. Jag tror att de flesta skulle ge upp och säga att det inte är möjligt att överleva på så lite pengar. Han anser att det finns en tydlig tendens idag som går ut på att skuldbelägga de fattiga. Det håll societ är pröjata by det idea att blaming the victim if du får på sig en fåd eller anemply och en employat för att det är att är responsibilitet. Det är perhappens det most danger development that jag i diskar i en in, kontemporan in European societ. Det är a total lack of solidarity. Det är de fatiga fel att de är fattiga och de arbetslösa fel att de är arbetslösa. Det råder en total brist på solidaritet. Och det är kanske den allra farligaste utvecklingen som jag ser i samhället säger Franken. Och konsekvenserna av det de är redan här säger han. The increase of, of right wing parties and even racist parties is a fairly direct consequence according to me at least of the of this increasing gap between uh, between poor and non-poor between people who are powerless who feel powerless in our society and and um, the only way out the only way out att de högerextrema partierna går framåt i Europa är nära nog direkt följd av det ökande gapet mellan fattiga och icke-fattiga. Den enda lösning som återstår i en sån situation blir att leta syndabockar. Och det brukar bli de etniska minoriteterna, säger han. Och John Franken är inte speciellt optimistisk. Han tycker att den sociala dimensionen tappats bort i EU:s 2020-agenda. The whole social dimension has disappeared from European policies, but in the EU 2020 strategy är about growth, growth and growth. I mean. It's smart growth and inklusiv growth and sustainable growth, but it's about growth. And vi all that if you fokus on growth then there will be a lot of people left behind because people in poverty, people in situations of social exclusion are not strånga enough to really fåla det ökande hastigheten i våra samhällen. Det är tillväxt, tillväxt och tillväxt som genomsyrar hela framtidsvisionen, säger han. Men när vi fokuserar på tillväxt kommer många människor att lämnas åt sitt öde. För människor som är fattiga eller utanför samhället är inte tillräckligt starka för att hänga med i den här snabba samhällsutvecklingen. Antonia Carparelli, som är ansvarig för fattigdomsåret, är mer kluven när jag frågar henne om framtiden. Well. It uh, It's difficult to, to say. Uh, I feel that nonetheless the fact that uh, in this difficult situation European leaders have had the courage to, to set up a target and to have an agenda that puts on the same level uh, the energy efficiency, poverty reduction, of the, it is an agenda for sustainable development. Antonia Carparelli ansvarig för EU:s fattigdomsår vid EU-kommissionen såg det som ett framsteg att Europas ledare i alla fall enats om ett mål för att minska antalet fattiga till 2020. Hon intervjuades av Dagens producent Iram Malik. Joakim Palme professor och chef för Institutet för framtidsstudier och Sonja Wallbom ordförande för den svenska delen av ett nätverk av europeiska frivillig- och brukarorganisationer mot fattigdom ser ni också att EU nu satte målet om 20 miljoner färre fattiga 2020 som en framgång, Joakim Palme. Nej. Var, varför det? Eh, det låter ja, de jättebra tycker jag. Eh, det är nog ingen, inget dåligt mål i sig, men eh, det är då att man, man kan möjligen säga att den gamla Lissabon-agendan eh, som antogs då för 10 år sedan satte målen lite för högt. Ja, då var hälften av Europas fattiga skulle... Ja, och så satte man då fattigdomsgränsen då, på 60% procent av medianinkomsten samtidigt som man hade eh, trygghetssystem som, som i bästa fall kunde lyfta folk över 50%. Eh, nu har man, eh, tycker jag, lagt ribban för lågt. Eh, och dessutom så delar jag Frankens eh, uppfattning att att det sätt som man definierade den sociala dimensionen i den här nya framtidsagendan EU 2020 var det närmaste man kan komma ett sammanbrott. Därför att det var ju dessutom så att man la det på enskilda medlemsländer att definiera vad man tycker är fattigdom. Jaha, var och en bestämmer vad man, vilka precis. som är fattiga och så, inte. Så precis, så, så varje enskilt medlemsland kan nu bidra till att sänka ribban ytterligare. Och lägger man ribban lågt, säga, definierar man fattigdom eh, i väldigt få kronor ören, då blir det mycket enklare att, så att säga, minska fattigdomen än. En så, ja, med, du, du har, jag vet att du har skarpt synpunkter på den svenska regeringens agerande. Hur, hur agerade de när det gällde detta med fattigdomsmålet? Jag tycker att man, man leker med siffror. Eh, därför att det är svårt att, säga, att förneka att de här människorna finns- att de lever på ett sätt som vi inte tycker är värdigt. Jag skulle önska att man vände på kakan- att man pratade om fördelning av, av tillgångar- istället för hur, hur stora almoser de fattiga ska få. För att det är just, så att säga, det som är ingången. Eh, just det här att man, man tror att, att tillväxt är enda lösningen- så är det på något sätt bara. Men är väl inte mer... tillväxten är en nödvändig del om man... Ja, men det är bara mer ska... av samma. För det är ju inte så att vi lever att vi har få tillgångar. Men alltså, globalt så är det ju så att det är 5% av jordens befolkning som äger 40% av alla tillgångar. Och då måste man ändå prata om, om fördelning av, av de tillgångar vi har eh, på ett rimligare sätt än att man just ger allmoser till fattiga människor. Men, men, eh, jag vill det... för... bara säga en ja. sak till. för att... Alltså det var en man som jag träffade på här i veckan som, som var äh, synskadad och han, han sa så här, alltså nu när vi har mycket pengar då får vi hela tiden svaret att det finns inga pengar för oss och när det var ekonomisk kris så sa man att det fanns inga pengar för oss. När finns det pengar för oss? Och det är liksom en central fråga tycker jag, för det handlar alltid om vem som har lust att dela med sig. Så att alltså, solidaritetstanken är inte så himla tokig om man på allvar vill att människor inte ska leva fattigt. Joakim Palme, hade en kommentar. Jo, jag, jag tror visserligen att, att det är viktigt med omfördelning, men jag skulle ändå vilja ta fasta på det som Jan Franken säger, att det här är ju egentligen bara ett uttryck för misslyckande eller sysselsättningspolitiken. Så att vi har en ökad fattigdom i, i hela Europa har att göra med att vi har eh, misslyckats med den ekonomiska politiken. Och börjar vi inte tänka i sysselsättningstermer. Och börjar vi inte tänka i. Men Det är det Sverige, regering gör med arbetslinjen så att säga. det är sysselsättning i första rummet ständigt. Är ja, det, det tycker inte jag är någon, någon, någon dålig strategi när det gäller fattigdomsbekämpning. Men det måste ju då kompletteras med. Att man tar hand om de som inte ännu är i jobb. Och där pekar jag då på att det finns sänkta ambitionsnivåer. Mm. Och det är inte bara från ett år till annat utan det har på, hållit på i, i årtionden. Mm. Det gäller försörjningsstödet, det gäller sjukersättningens lägsta nivå och så vidare. Men Jag, jag tycker då att det finns i den här EU-agendan också några positiva aspekter. Och det är fokus på eh, yrkeskunande, yrkesfärdigheter. Som jag tror att det enda sättet man vill få en hållbarhet i, i, i fattigdomsbekämpning är att, att förbereda människor på ett seriöst sätt för att faktiskt bli delaktiga på arbetsmarknaden. Mm. Så det en kort. Professor Franken och tidigare också läkaren i, i London nämnde det att man talar om två världar, att problemen har osynliggjorts. Har det varit ett problem? Ja, men det har det ju. Eh, alltså, de fattiga brukar synas till jul. så där. Jag vet hemlösa som säger att de är så trötta på julbord så de står inte ut. Och nu är det, det faktiskt det... snart jul. Exakt. Så alltså, att då alltså, syns de, de även här. De fattiga barnen och julen på något sätt. Då får vi prata om fattigdom. Eh, och det var kanske poängen med fattigdomsåret att vi ändå har lyft frågorna. Tack eh, Sonja Valbom, ordförande för Europeiska antifattigdomsnätverket i Sverige eh, och med i styret på Europanivån. Och tack också till Joakim Palme, professor i statskunskap och chef för institutet för framtidsstudier. Och kanske är det en tanke det är att EU nu utropar nästa år till EU:s volontärår, ett år som är särskilt tänkt att uppmärksamma frivilliga organisationerna, sådana som ingår i till exempel antifattigdomsnätverket. Frivilliga organisationer som idag slår larm om att de inte förmår möta det ökade behov av hjälp som blivit följden när Europas stater nedröstar välfärdssystemen. När offentligt finansierad välfärd sviktar, har frivillig välgörenhet en plats att fylla. Kanske är det så de resonerar regeringarna i EU när de vid nyår går från fattigdom till frivillighet. Det får bli en tanke att bära med sig till nästa vecka då konflikt sänder från Berlin- för att därifrån från tysk horisont titta på sambanden mellan fattigdom, integration och invandringsmotstånd. Konflikt är slut för idag. Dagens och äldre program går att lyssna till och ladda ner på vår hemsida wwwsverisradiose P1-konflikt Producent idag var Ira Malik, tekniker Jari Henninen och jag, jag heter Mikael Odsson.